Напевно, мама очікує від нього якоїсь реакції, напевно. «Це ж бо добре!» Він ховає від неї погляд, щоб вона ненароком не спостерегла, як тварюка, наймення тиша, вимощує собі лігва у його грудях. Але мама знову, за давньою звичкою, ховає голову від дійсності». Я знала, що ти зрадієш. Я сама була неймовірно вражена. Це, це фантастично. Іван зможе забезпечити мене. І у нього ж є особняк. Як я раніше не подумала. Правда, на околиці, але з городом і садом. І я спокійно можу туди переїхати. А в тебе, уявляєш, у тебе буде своя двокімнатна квартира. Квартира повна глухотою повінця. Тепер уже мама гарячкова пакує речі і ще щось говорить, але він не чує. На споді вирушиться вражена думка, навіть не думка, а окремі клапті думки, як мама. Ти що, все життя погорджувала просити у когось допомоги? Напрошуєшся сама? На, ось, візьми У руку йому тицяють 50 гривень А він ніяк не зможе зрозуміти Для чого? На перших порах, думаю, вистачить Ти в мене самостійно справишся Та я не до Америки від'їжджаю Ого, чого носа похнюпив Знаєш, як на весіллі погуляємо Аж гай зашумить На якому весіллі? Тільки не забудь, тридцять першого числа, ось його адреса Але я чекатиму, пам'ятаю, ну, па Яка адреса? Мама, яка зроду його не цілувала Несміливо торкається губами його чола Мов метелик присів на хвильку і відлетів Відлетів? Мама, ти де? Глухо як у найвіддаленішому Закапелкові лісу. Що вона сказала на прощання? Чекати? Так треба чекати, він буде чекати, скільки треба. Одначе, виявляється, то не так легко чекати. Спершу він чекає на встоячки, потім крокуючи, Далі знову зувмирає на місці. Сідати він не наважується, а раптом не встигне добігти до дверей, коли мама подзвонить. Спати теж не наважується, але чомусь злипаються повіки. Невже настав вечір, коли? Для чого, якщо він постійно мусить бути наготові? Мама ж не може провести ніч під порогом. Андрій підіймає голову з кухонного столу, очі пропікає сонце. Щойно він зірвався з місця, аби заслонити вікно, як у квартирі лунає дзвінок. Прокипає оком довічка. Ні. То сусід з якоїсь там квартири знову блукання. Він слухає і слухає, однак чує саму тишу. Кілька разів... Йому вчувається якесь шародіння за вхідними дверима. Зрештою, він перестає бігати до дверей, подивитися, що там. Вічко починає його лякати. Відтак, блукаючи порожніми кімнатами, він оминає вхідні двері. Губи починають злипатися спрага. Хапає склянку і підставляє під кран. Жадібно припадає до пінистої рідини і... Притьом жбурляє склянку на підлогу, вода розплескується, а його вивертає в раковину. У воді йому привиджується великий тарган. Від стресу йому дещо розвиднюється, мама, вона ж має ключі. Коли б вона забажала, коли б вона лишень забажала, то прийшла б. Отже вона не прийде і немає сенсу чекати. Хтось знову дзвонить у двері, але він більше не відчиняє, і до води більше не наближається, немає сенсу. Засинає просто на ліноліумі,